Callum az utolsó öltéssel is végzett, ügyesen végrehajtott műtéte után, s azután néhány másodpercig az alvó macskát nézte. Jim, mondta, anélkül, hogy felemelte volna a fejét, én elmegyek. Ó, oh. egy pillanatra elállt a szívverésem, és nem tudtam, mit mondjak. Callum már két éve volt nálunk, és mint minden fiatal állatorvos életében, az övében is el kellett jönnie a napnak, amikor úgy határoz, hogy önállósítja magát. Én azonban csak egy dologra tudtam gondolni. Nem akartam, hogy elmenjen. Látván, hogy hosszabb válaszra nem telik tőlem, Callum folytatta. Igen, kínálkozott egy állás, és azt hiszem, nekem megfelel. Ó, oh. szűkös szókincsem miatt ostobán éreztem magam. Hát, természetesen megértelek, Callum. És hová mégy? Agyam ismét műközni kezdett, és kirajzolódott az egyetlen elképzelhető lehetőség. Nyilván valami Isten háta mögötti vadvidékre. A legnagyobb valószínűséggel Észak-Skóciába, talán a Nyugati-szigetekre. Kanadába, Új-Skóciába, felelte. Te jóságos ég. Hirtelen rájöttem, hogy mégsem ismerem igazán. Kalam elnevette magát. gondoltam, valami ilyesmit fogsz mondani. Ismerek egy fickót, akinek arrafelé van praxisa, és úgy tűnik, hogy jók a kilátásai. Nagy területű vidéki körzet, ahol elég kezdetlegesek a viszonyok. A vidék jó része természetes, érintetlen állapotban van. Úttalan utak, farmok és őstermészet közepén csodálatosan gazdag vadvilág. Tudomásom szerint eléggé elhagyatott környék. Sötét szemei a távolba révettek, mintha már az íjérett földjét látná. Én is nevetni kezdtem. Hát a csudába is kalam, elnézést a viselkedésemért. Hát a hír némileg sokkolt, kétszeresen is, de ahogy elhallgatlak, úgy vélem, neked való az a hely. Remélem, nagyon boldog leszel ott. Derri mit szól a döntésedhez? Ó, nagyon lelkes, már, már alig várja, hogy induljunk. Nem kétlen. Na, hogy hallom, Szygfried jön. Mondjuk-e neki is a hírt? Társammal a folyosón találkoztunk össze. A hír hallatán is komor képet vágott, aztán hozzám hasonlóan felderült az arca, és vállom velegettek kállamot. – Nagyon örülök, fiú, hogy megtaláltad azt, amire igazán vágyol. <gül> – biztos vagyok benne, hogy jól választottál. – Sok boldogságot és sikert kívánok neked, meg Dredy-nek egyaránt. – A mindenit azért hiányozni fogtok. Hirtelen elhallgatott, és némán egy hatalmas tollas alakra mutatott, amely peckes léptekkel haladt el mellette. Hát ez meg. Hát ez meg mi a csoda? A sötét folyosón egy lény akkorának tűnt, mint egy struc. A fiatalember vidáman elmosolyodott. Csak egy gém. Néhány napja találtam rá a folyónál. Ott kószál, nem tudott repülni. <gül> Nyilván megsérült az egyik szárnya, de úgy látszik már javul az állapota. alatt beszélt, a nagymadár kiterjesztette szárnyait, és erőteljes csapkodások közepette a sarkon befordulva eltűnt a szemünk előtt. Nézzétek csak, nem sokára teljesen felépül. Remélem, nagyon remélem. Szygfried kallamra nézett, aztán fülét hegyezte, mert meghallotta, hogy a közelmúltban befogadott néhány teknős mászkál valahol a Réba folyosul. Aztán hirtelen elvigyorodott. Igen, <hállt> <hállt> nagyon fogsz hiányozni. A Kalamék indulásáig hátra lévő néhány hét gyorsan elszállt, és elutazásuk után, ahogy bementem a kiürült lakásba, megint a hiány érzet fogott el. Előbb John Crocs, most meg Kalam, egyaránt összebarátkoztam velük, és mindkettőjük ürt hagyott maga után. De Kalam esetében a változás még megrázóbb volt. Az állatkert megszűnésével szinte tapintani lehetett a csöndet és ahogy kinéztem az ablakon arról a helyről, ahol Kalam az első nap elpusztította a süteményt, sok minden megelevenedett emlékezetembe. – Kérek engedét enni, uram! – Dedrit felteszem a fára. A heriot féle vezeték, és ami a leginkább megindított, az a kép, ahogyan az átszellemült arcú és sötét szemű Kalam a sinendoá hangjait préseli ki gyermekeim kis koncertinjából. Kalom rendkívül érdekes ember volt, amíg Daroviban tartózkodott, de majdnem ugyanolyan izgalmasnak bizonyult nyomon követni pályáját távozása után. Rendszeresen kaptam leveleket tőle, és megtudtam belőlük, hogyan bővül új praxisa, új Skócia az vidékének uttalan útjai mentén. A tetványtól szinte szétrobbanó kalom hozta létre a környék első árverési csarnokát, és minden erejével törekedett a kisállatgyógyászat fejlesztésére. Volt egy mondata, amelyet nem tudok kitörölni az emlékezetemből. Sok macskát ivortalanító a her ilyetféle vezeték továbbra is jelentkezik. A levelek gyakran végződtek a kérek engedét a távozásra uram mondattal, ami mindig a régi szép időket juttatta eszembe. Kalam egy másik szenvedélye, a Border Collie kiképzése volt, és gyakran tartott bemutatókat, hogy képességeit a nyilvánosság előtt bizonyítsa. Több nemzedéket képviselő kutyái azoktól a díjnyertes állatoktól származtak, amelyeket egy gazda barátjától vett Dárobi tartózkodása során. Vásárolt egy farmot a Bretonfoki szigeteken, mintha nem lett volna elég tennivalója. Tudomást szereztem rendszeres időközönkénti születendő gyermekeiről is, és már alig győztem számon tartani őket, mert időközben hatal lettek. Mindegyiket a maga képére formálta. Arra tanítván őket, hogy szeressék a szabad életet és a vadvilág meg annyi lényét. Hozzá hasonlóan vessenek meg az életben mindent, ami langyos. Háti zsákkal járva táborozzanak az erdőkben és hegyekben. Kalam leveleit olvasva, gyakran támadta az a gondolatom, hogy végre megtalálta a számára eszményi környezetet. De tévedtem. Húsz évvel azután, hogy elhagyta Darobit, Kalam barátjának, Ellen Beach gazdának az egyik tehenét kezeltem. Alan, aki az állat órát tartotta felén fordulva, így szólt. a legújabb hírt Kalamról? Nem, mi van vele? Ott hagyja új Skóciát. Na ne! De bizony. És tudja, hová megy? Csak úgy rajzottak az eshetőségek a fejembe. Végre, most, hogy középkorú lett, túlságosan zordnak és nehéznek találja az életet új Skóciában. Úgy érzi, el kell vinnie a családját valahova, ahol kevésbé viszontagságos az élet. Talán visszatér hozzánk. Sejtelmem sincs, válaszoltam. Mondja. Pápua új Mi Micsoda? Jól hallotta. Alan arcára széles vigyorült ki. Na, ehhez mit szól? Te jóságos Isten. A hideg, havas félszigetről, a trópusi forróságba. Ez kalamra van. Lehet, hogy Új-Skóciát túlságosan kényelmesnek és fejletnek találta. Hát lehet. Új Skóciában nem tűnik elégedetnek. Ahogy hallom, olyan helyre akar menni, ahol még mindig sok kannibál él. Különös fickó, annyi szent. Már ezerszer hallottam ezt Kalamról a dárobi környéki gazdáktól, és most igazabbnak tűnt, mint valaha. A közkönyvtárban megnéztem, hol van pápua új gíneja, és mindent megtudtam. Fehér ember először 1930-ba került kapcsolatba a feltáratlan hegyvidéki terület milliós lakosságával, ahová kállam megy. Teljesen érintetlen kultúra volt az, melyet korábban semmilyen száll nem fűzött a külvilághoz. Néztem a képeken a harcias külsejű, jóformán teljesen mesztelen férfiakat. Órjukaikba csomdarabkát viseltek, a lentségbe bámulva vadul lóbálták íjaikat és nyilaikat. Ezek a félelmetes emberek lesznek tehát Kalam szomszédai, és mérget vettem volna rá, hogy szeretni fogja minnyájukat, különösen azokat a feketek fekete gyerekeket. Idővel elkezdtek sorjázni a levelek az ország déli részén, a hegyek között fekvő Mendiből. Várakozásaim beigazolódtak. Kalam el volt ragadtatva mindentől. A mezőgazdaság megrekedt a kőkorszak szintjén. Az állatállomány kizárólag sertések alkották, a legtöbb település semmit sem változott azóta, hogy az első fehérek felfedezték, az egyszerű parasztok pedig, bár amikor Calam az állattenyésztésre próbálta tanítani őket, nemigen tartották be a megbeszélt dolgokat, elragadóan kedves embereknek megbizonyultak. Dedry és Calam hamarosan szoros barátságot kötött mindnyájukkal. Ahogy teltek a hónapok és az évek, világossá vált, hogy Kalam minden gondolata a vidék fejlesztése és korszerűsítése körülforog. Megtudtam, miképpen hasznosítja a szarvasmarha, juh és baromfi tenyésztést a helyi mezőgazdálkodásban, hogyan tanítja a parasztokat, és hogy minden energiájával az ottani élet jobbításán munkálkodik. 1988-ban levelet kaptam lányától szarától. A következőket írtam. Papa még mindig elképeszt azzal, hogy mi minden tud az itteni állat és növényvilágról. A farmján 11 border college-t, két keverék labradort, Két indián bivajt, öt lovat, sok marhát, juhot, kecskét, ezen kívül sokféle tyúkot, kacsát, gyöngyt meg egy hatalmas csapat postagalambot tart. Letettem a levelet, és Kállamnak a Scaldale House béli kis állatkertjére gondoltam. Ez az állatsereglet csak a kezdetet jelentette. A borzosdoki doki immár boldog lehet.